Radio Energy podcast-arkisto-osoitteessa www.nrj.fi Heat Music Only. Ää, no Marko Luoto, rikosilkomisario, hyvää päivää. Päivä. Onko meillä ei Laaksonen puhelimessa? On. No niin, tämä sattui sitten oikein sopivasti. Meillä on tässä teidän poikanne Harri, joka haluaisi vaihtaa muutaman sanan teidän kanssanne. Just. Eli maana puhelimme tässä vaiheessa nyt Harrille. Joo, kiitos. No morjes. No moro. Totta No, Turun poliisiasemaan tällä hetkellä. Mä en tiedä mitään nää syyttää mua taisi tota, Ne tuli mut aamulla koulussa hakemaan. Jaha. Mitä, tota noin. mun vaatteita tänne vissään? Mitä? Saisiks sä tuotu mun vaatte puhtaa vaatteita tänne, kun mun teet ole vissiin sunnuntaihasti täällä. Koska? No, mä tarvitsin tänään vaatteet. Mulla mitään muita mukaan kuin nää, mitä mulla on. Mä aamun kouluun lähdin. Niin joo, ja niin minkä si takia? No mä en oo tehnyt mitään, mutta mä en ymmärrä mitään nää syyttää sen Eteisen kaapin päin, se on se Artu salibändi -maila. Niin. niin. sä voit sen heittää jonnekin sinne, väävaksi siihen voi olla siihen lehtiroskeksi, johonkin se ei mittaa pistäväksi sinne niin. Joo, selvä. No. Mä avaan no. tuolla jotain ilmeisesti asiaa vielä Joo, no niin. No, no, no, Joriko Staperin luota tässä taas, tervehdys. Joo, tervehdys. Satuin tuossa kuulemaan jostain salibändi -mailasta. Se varmaan pitänee kuitenkin sitten säilyttää todistusaineistona. Ja tämän lapsenlapsen vai? Niin. Jaha. Teillä on siis omassa varastossanne j me, meillä on kotona, kotona kun laps lapsi käy meillä kylässä, niin, niin hänellä on yksi maila siellä. Joo, mutta se on kuitenkin niin kuin teidän taloudessanne se maila. Kyllä. Joo. No siellä on mies kotona, se, voitte mennä sinne. Okei, okay, okei. Okay. Haluatko sä vielä, Harri, tässä vaiheessa kertoa äidillesi jotakin? Ei tässä oikeastaan mitään. Saat nyt. nyt Enertsin ja hyvää päivän jatkoa. Herra Jumala. Voit olla luksulta sen kanssa. Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrg.fit.